İbni Ziyad Kufənin valisi olur. Abdullah İbni Müslim bahili, Əmarət İbni Vəlid və Ömər İbni Səd Yezidə məktub yazıb Müslimin gəlməyini ona xəbər verdilər. Onlar məktubda yazdılar ki, Nöman İbni Bəşiri işdən çıxarıb Kufə şəhəri üçün başqa bir vali təyin etsin. Həmin zaman Übeydullah İbni Ziyad Bəsrənin valisi idi. Yezid məktub yazıb Kufənin rəhbərliyini də İbni Ziyada tapışırdı. Yezid, İmam Seyn əleyhissalamın və müslimin fəaliyyətini məktubda qeyd edib İbni Ziyada höküm verdi ki, Müslimi tutub öldürsün. İbni Ziyad məktubu oxuyandan sonra Kufəyə getməyə hazırlaşdı. İmam Seyn əleyhissalam, Bəsrə şəhərinin böyük şəxsiyyətlərindən bir dəstəsinə o cümlədən Yəzid İbni Məsud nəhlili Münzir İbni Carud Əbdiyə məktub yazıb onları öz köməyinə və əmirlərinə itayət etməyə dəvət etdi. İmam öz qulamı Süleymanla onlar üçün məktub göndərdi. Yəzid İbni Məsud məktubu oxuyandan sonra bəni təmim, Bəni hənzələ və bənisət qəbilələrini bir yerə toplayıb dedi. Siz məni necə tanıyırsınız və sizin nəzərinizdə mən necə insanam? Dedilər, and olsun Allaha, çox böyük hörmətli bir şəxsiyyətsən. Sən qəbilənin dirəkisən, ən böyük iftixar sənə məxsusdur. Bütün adamlardan şərafətli və hamıdan üstünsən. Yəzid İbni Məsud dedi, Mən bir məsələ haqqında məşvələt etmək Və sizdən kömək istəmək üçün Sizi buraya çağırmışam Dedilər And olsun Allaha Söz deməyə çəkinmirik Və öz fikirlərimizi söyləyəcəyik İndi siz öz sözünüzü deyin Biz də qulaq asaq O dedi Ay cəmat Muaviyyə öldü And olsun Allaha O, ən alçağ və qiymətsiz bir ölüdür. Onun həlakət və ölümü üçün əfsus etmək lazım deyil. Bilməlisiz ki, Muaviyyənin ölümü ilə zülmün, günahın qapıları sındı. Zülümkarlığın kökü yerindən qobdu. Muaviyyə oğlu Yezidin xilafəti üçün xalqdan beyət aldı. O, elə güman eləyirdi ki, Yezidin xilafətini möhkəmlətmişdir. Lakin belə deyil. And olsun Allaha, Muaviyyə oğlunun hökumətə çatması məqsədinə nail olmadı. İləgərlərlə məşvərət etdi, lakin xar oldu. İndi isə, Muaviyyənin şərəbxor və zinakar oğlu Yezid onun yerində oturub, müsəlmanlara hökumət etməyi iddia eləyir. Müsəlmanların razılığı olmadan özünü xəlifə adlandırır. Halbuki, Yezid, elmsiz, Səbirsiz və elimsiz bir cahildir O, haqqını haqdan seçə bilmir Elə olan halda Ümmətə necə rəhbərliyə bilər And olsun Allaha Dini qorumaq üçün Yezidlə müharibə etmək Müşriklərlə cihad etməkdən Daha yaxşıdır Amma İmam Hüseyin ə.s Sizin peyğəmbərinizin qızı Fatimə-i Zəhranın oğludur O, həzrət Əsil nəsəbli, şərafətli və yaxşı fikirli insandır. İmam Hüseyin ə.s. tərifə sığmaz fəzilətə və dərin elmə malikdir. O həzrət xilafətə ən layiqli şəxsdir. Çünki İslam dinində onun keçmişi parlaq, yaşı çox və Allahın rəsulunun ən istəyili övladıdır. İmam Hüseyin ə.s. uşaqlarla mehribandır öylərə hörmət eləyir. O, ən yaxşı imam və rəhbərdir. Allah-u o həzrətin vasitəsi ilə öccəti sizin üçün tamamlayıb. Səadət yolunu sizə göstəribdir. Bəs, haqqın nuru qarşısında gözlərinizi yummuyun və hidayət yolunu tanımadan batil quyulara düşmüyün. Cəməl müharibəsində Səxr İbni Qeys Sizin ətəklərinizi xarlığ və zillət ləkələri ilə bulaştırdı. Amma bu gün siz gərək peyğəmbərin övladına kömək etməklə həmin ləkələri yuyasız And olsun Allah'a, hər kəs İmam Hüseyn əleyhissalam'a kömək etməsə, Allah Taala onun övladlarını zəlil və qohum məqrəbalarının sayını azaldacaq. Bilməlisiz ki, Mən döyüş pavtarmı geyib zirihlənmişəm. Hər kəs ölməsə öləcək. Heç vaxt ölümdən qaçmaq, insana nicad verməyəcək. Allah sizi bağışlasın, mənim sözlərimə yaxşı cavab verin. Bəni Hənzələ qəbiləsi söhbətə başlayıb dedilər. Ey Əba Xalid, biz sənin kemanının oxlarıyıq. Hansı hədəfi nişan alsan, Boşa çıxmayacaq. Biz sənin tayfanın döyüşçüləri və fədakarlarıyıq. Hansı müharibəyə bizi göndərsən, Qələbə çalacaqsan. And olsun Allaha, Hansı qorxulu işi yerinə yetirmək istəsən, Biz də səninlə olacaq. Və hansı çətinliklə qarşılaşsan, Biz də səninlə yanaşı həmin çətinliyin müqabilində duracaq. And olsun Allaha, Öz qılınclarımızla sənə kömək edəcək və bütün vücudumuzla səni qoruyacaq. Hər nə istəyirsən elə, biz də səni müdafiə eləyəcəyik. Bəni Hənzərə qəbiləsindən sonra Bənisəd qəbiləsi söhbəti davam edətdirib dedilər. Ey Əba Xalid, bizim üçün hər şeydən pis səninlə müxalifətçilik etmək və sənin fərmanından çıxmaqdır. Amma Səxr İbni Qeyis bizə əmr edibdir ki, müharibə etməyin. Biz də onun sözünü yerə salmayıb, indiyə qədər müharibə etməmiş və öz izlətimizi qorumuşuq. İndi ki belədir, məşvərət etmək üçün bizə möhlət ver. Məşvərət edəndən sonra öz fikrimizi sizə deyəcəyik. Bu zaman bəni təmim qəbiləsi sözə başladı. Ey Əba Xalid! Biz sənin tayfandan və səninlə həm peymanıq. Əgər qəzəblənsən, biz də qəzəblənəcəyik və səfərə geçsən, biz də səninlə gedəcəyik. Əmr və fərman vermək sənindir. Əmr et, əməl edək. Fərman ver, itayət edək. Yazid İbni Məsud üzünü bən Səd qəbiləsinə çevirib dedi. Ey bən Səd tayfası! And olsun Allaha, əgər İmam Hüseyin əleyhissalama kömək etməsəniz, Allah taala heç vaxt qan dökmə və fitnəkarlığı sizin aranızdan götürməyəcək. Həmişə bir-birinizlə müharibə edəcəksiniz. Sonra Yazid İbni Məsud İmam Hüseyin əleyhissalama aşağıdakı məktubu yazdı. Bismillahirrahmanirrahim, sizin məktubunuzu ziyarət etdim aşa düşdüm ki, sizə itayət etməkdən bəhrələnməyim üçün məni öz köməkinizə çağırmısınız. Təki, sizin vasitənizlə səadətə çatım. Həqiqətən, Allah taala yeryüzünü nicata, səadətə hidayət edən və xeyirli şəxslər siz qoymur. Siz xalq üçün Allahın höccəti və yeryüzündə Allahın əmanətisiniz. Siz Hac Əhmədin şəcərəsindənsiniz ki, onun əsli, Muhamməd s.ə.v. Peyğəmbər və budaqları sizsiniz. Bizim yanımıza gəl, çünki mən və bəni təmim tayfası sizə kömək etmək üçün hazırıq. İndi onların sizə kömək etmək üçün olan şövqləri susuz dəvələrin bir-biri ilə ötüşərək su içmək üçün olan şövqlərindən də çoxdur. Bəni səhədi də sizə kömək etmək üçün hazırlamışam və onların kinli ürəklərini öz atəşli, möüzəli sözlərimlə yumuşam. İmam Hüseyin ə.s. bu məktubu oxuyandan sonra çox sevindi. O həzrət, Yəzid İbni Məsudu dua edərək buyurdu. Allah taala qiyamətin qorxulu, vəhşətli günündə səni qoruyub, əziz, Qiyamətin şiddətli susuzluq günündə sirab etsin. Yazid İbni Məsud İmam Hüseyin ə.s. hüzuruna getmək və o həzrətə kömək etmək üçün hazırlaşdı. Lakin Bəsrədən çıxıb bir müddət hərəkət edəndən sonra İmam Hüseyin ə.s. şəhid olmasını eşitdi. O çox ağlayıb həddindən artıq narahat oldu. Yəzid İbni Məsud İmam Hüseyin əleyhissalamın məktubuna bu cür cavab verdi. Lakin Münzir İbni Carud İmam Hüseyin əleyhissalamın məktubunu görəndə elə bildi ki, İbni Ziyad onu imtihan etmək istəyir və bu məktubu o özü yazıb göndəribdir. Buna görə də məktubu və məktub gətirəni İbni Ziyada təhvil verdi. İbni Ziyad dərhal qasidi dardan asdı. Sonra minbərə çıxıb-çıxış etdi. O, öz çıxışında Bəsrə cəmatını müxalifətçilikdən çəkindirdi. İbn-i Ziyad həmin gecə Bəsrədə qaldı. Səhəri gün qardaşı Osman i̇bn Ziyadı öz yerinə təyin edib, hələsi küfəyə tərəf yola düşdü. O, küfənin yaxınlığında dayandı. Günəş batana qədər orada gözlədi. Günəş batandan sonra küfəyə daxil oldu. Qaranlıq olduğu üçün Kufə cəmatı elə bildilər ki, gələn İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Onlar sevincilərindən öz dərilərinə sığmır və bir-birindən müştuluq alırdılar. Kufə cəmatı İbn-İziyada yaxınlaşdı. Onun İbn-İziyad olduğunu bilib, qəmqüssə içində kör peşman evlərinə qayıtdılar. İbn-İziyad isə xalqın bu işindən qəzəblənmiş halda, Darül İmarəyə gedib gecəni orada qaldı. Səhər açıldı. İbn-i Ziyad saraydan çıxdı. O, minbərə çıxıb, cəmaat üçün söhbət etdi. Öz çıxışında Yezidlə müxalifətçili yetmək istəyənləri qorxudub, ona itayət edənlərə yaxşılıq vədəsi verdi.